перебив дочку із злобним сміхом обозний. «А кишені не забувають? Розбійники, галтівники, лотри? А? Ніякого послушенства знати не хочуть. Для них і шибениці мало. Батьку, та хіба ви забули про те, що казав нам отець Ігумен і вся браття в Мотронинському монастирі? Хіба не крають вам серця страхітливі вісті, що їх приносять утікачі з польської землі? «Господи, Боже!» – Дарина сплеснула руками. «Адже ж такої муки, яку терпить там нещасний люд, не терпів ще ніхто на землі!» «Терпить, терпить!» – пробурчав Бозний. «Коли Господь попускає, то нам, людям, мудрувати нема чого, на все його воля, отже, треба їй скоритися!» «Скоритися?» – запалом вигукнула дівчина. «Ні, ми повинні об'єднатися всі, всі!» козаки, гайдамаки запорожці, і визволитись від поляків. Тихо просичав обозний, хапаючи Дарину за руку. «Схаменися, що ти верзеш? Хочеш, Либонь, щоб батько твій прогулявся на заслання? Га? Багато хто з нашої братії вже зробив цей веселий променад». Дарина мовчала, похнюпившись, тільки груди її високо здіймалися, та на щоках горіли яскраві плями. Обозний випустив доччину руку і заговорив уже спокійніше. «Якби губернатор почув те, що ти сказала, то вже сьогодні ми б з тобою тут не сиділи. Гей, дочка, покинь ці химери, не дивися на дурнів, які, певно, за Канчуками скучили, щоб я більше таких слів не чув. Бач, хвилюються, голосують. А яка користь, навіщо нам встрявати в чужі справи?» Моя хата з краю, нічого не знаю. Коли не наша сила, то мовчи і пам'ятай завжди. На чиєму обозі їдеш, того й пісню співай. Дарина подивилася на батька з глибоким докором. Та обозного ані трохи не збентежив дочин погляд. Він навіть не зрозумів його і вів далі. Губернатор ласкавий, ласкавий, а на зуб йому не потрапляй. Уже й на мене скоса дивиться, тільки за те, що я їздив у Матронинський монастир. А все-таки, дочко, не хотів я, ти умовила. Ну, та, може, Бог дасть, пронесе хмару, друге, будемо обачніші». Обозний важко зіткнув і сів у крісло. «Добру новину скажу тобі, дочко». А що Дарина мовчала, то обозний самодоволеною посмішкою вів далі. «Жених трапляється, та ще такий, що шапка з голови впаде, перш ніж поглянеш на нього». У відповідь дівчина здригнулася і на силу вимовила. «Хто ж такий? Хто?» – наче й сама не здогадуєшся. «Та полковник же о той, що розмовляв з тобою. Не сьогодні-завтра генералом буде». «Ви жартуєте, тату?» – тремтячим голосом промовила Дарина. «Де там жартую?» коли вчора мав з ним вельми довгу, благомислену розмову. Приїде до нас для остаточної резолюції. Тату, я не піду за нього, рішуче сказала Дарина. Що? Обозний підвівся в кріслі, притримуючись руками забильця і втупив очі в дочку, немов би не зрозумівши сказаних нею слів. Не підеш? То якого ж тобі ще принца треба? Самого губернатора чи сіятельного князя? Не князя і не губернатора, а нашого козака. Козака, обличчя Генерального бозного вкрилося темно червоними плямами, щоб я тебе, доньку генерального обозного, віддав за козака. Ні, не для того я видряпувався і боком, і поповзом на гору, щоб знову скотитися в багно. Годі доріти, будеш за полковником. Тато, та він же москаль то це й на краще. Сама цариця до нього милостива. Чуєш? Та з таким взятим можна он куди вилізти. Дарина спалахнула. Хоч би там що, а за полковника не піду, промовила вона твердо. Я його не люблю. А шлюб без любові – то великий гріх перед Богом. І на такий гріх мене ніхто не змусить піти. Ваша воля, тато, для мене свята й нерушима. Та Божий закон вищий за людську волю. ти, ти, «Ти смієш?» – обозний схопився з місця, обличчя його палало гнівом. Цю мить двері відчинилися, увійшов козачок з пакетом, повідомивши, що його привіз гонець генерал-губернатора з Києва.